Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Som 40, Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen, Nedim Yasar og Marie Louise Toxvi. Det er så dejligt at sidde her igen og den opmærksomme lytter bemærket måske et nyt navn i introen, du mærke til et nyt navn i introen, dem. Det tror jeg, hvis jeg gør, ja. Nå, kan du, du kan muligvis også se i studiet, at der sidder et andet <laughs> menneske. Hej Sebastian. Hej med jer. Velkommen. Mange tak. Øh, helt ny og frisk i Politiradio. Det må man sige. Du har en fortid som politibetjent, og det er jo blandt andet det, du skal beries med. Det er rigtigt. Altså, øh, ja, jeg har 10 års erfaring inden for politiet. Øh, og lidt om mig, så, så kommer jeg fra, fra Aarhus oprindeligt. Så jeg er jysk, ligesom de fleste politibetjente her i København. Men du har ikke overskæg. Nej, det har jeg ikke. Nej, det tænker simpelthen... jeg faktisk også. Så altså, det der med skægvæksten, det har aldrig rigtig fungeret på mit uh, ansigt. Så du har aldrig været under der man kan jo prøve noget på, ikke? Men nej, uh, det har jeg ikke. Jeg har aldrig haft noget. Uh... Har, har noget de skægt. fleste politifolk stadig overskæg, eller er det bare en måde? Nej, det har de ikke. Altså, På et tidspunkt der var der der var der en modig dealing. Ja. Og på et tidspunkt der var der en del betjente, som rent faktisk syntes, det var sjovt at have det på overleven derop Sådan en rigtig strømmarkedt, ikke? Ja. Og den kunne jeg heller ikke være med på. Men, altså, Fordi mit, du simpelthen mit... ikke havde nok skæg. Du har babyface. Ja, desværre. <laughs> jo, men vi kan jo sige, at i har jo for os... Alle. Ja, jeg kan låne lidt. <laughs> ja, jeg vil gerne låne dig lidt, når <laughs> jeg får for glad for mit skæg, så Hvor Du har været i Københavns Politi, ikke Sebastian? Jo, jeg har været i Københavns Politi. Øh, jeg startede i 2006, blev ansat i Københavns Politi, og så har jeg været forbi en, øh, en del forskellige øh, steder i politiet. Ikke? Blev, blev du smidt ud? Er vi nødt til at få afklaret lige med det samme? Hvorfor holdt du op? Nej, jeg blev ikke smidt ud. Altså, politiet, som I familie har talt meget om, så politiet har haft det svært på det sidste. Altså sådan noget med øh, det relativt dårlige arbejdsforhold. Man får hele tiden inddraget fridage, og politiet er generelt under pres, på grund af alt det her terrortrusler, der har været, og grænse ved bevokken øh, ned ved grænsen. Ja. Så altså, der er rigtig mange ting, der gør, at man ikke får lov til at lave det politiarbejde som man måske er, er uddannet til. Og når, øh, når lønnen i forvejen ikke er særlig god, så skal man, man skal virkelig føles som et kald, og være politibetjent for tiden, og det, og det gjorde jeg ikke til sidst. Men, men er det ikke bare verdens første job? Jo, set udefra. Altså, der, der er utrolig mange aspekter. Det er meget sjovt, du siger det, ikke? Men der er utrolig, mange... <laughs> altså, der er utrolig mange aspekter i, i politiarbejdet, der er pisse spændende. Og, og, og det er selvfølgelig en drengedrøm at, at få lov til at køre udrykning og alt det her i starten. Øhm, og vi, vi skal også lige se en pigedrøm også. Også en pigedrøm. Men altså, på, på et tidspunkt bliver det også hverdag. Og en stor del af politiets arbejde er jo ikke at, at lave at være efterforsker på en drabsag, eller eller lave vilde ting. Altså, det er jo, det er jo at lave færdselsdager, og nogen, altså, der, der er utrolig meget robrødsarbejde, ikke? Som at stoppe pæne på Ja, lige præcis. Hvad fanden er det kedeligt <laughs> hvorfor, Næ, hvorfor siger du, at det må være verdens fedeste job at være politietsarbejde? Jeg tror bare. bare det, er det fordi du tænder på det der med at have magten? Ja måske. Det, altså, måske har du ret, men jeg tror bare, det er det første job, at du kan sætte dig ind i din politibil, og så kan du bare køre, og to mennesker kan stille sig for en øh, otte bandemedlemmer, og så stadig have magten på gaden. Altså jeg synes, det er meget sjovt, du siger det, for der er selvfølgelig mange paralleller på det at være politibetjent, og så det at være i en bande. Altså det her med, med, med fællesskabet. Altså det er helt unikt inde i politiet. Også. Man skal virkelig vide, at øh, ens kollega er i ryggen på en, hvis man skal ind og lave et eller andet, så man får et meget. Så, så man, man forstår det, godt, når, når I lægger en bandemedlem ned, der sådan modsiger sig en anholdelse, og hans venner bliver aggressive. Kan I så godt forstå, ja. at de bliver aggressive, eller er I sådan, at vi passer vores arbejde? Fordi de har jo det samme. Jo, det, til altså vi, vi kan selvfølgelig godt forstå det, men altså, vi, vi er der for at, at hen, håndhæve loven. Der er også forskel på, om man kan forstå det, om man synes, det er i orden. Ja, lige præcis. Ja. Nå, men det var også det, jeg sagde. Jeg sådan, altså, du kan godt forstå det, selvom det er forkert. Men ja. Det er en, en meget sjov historie, ikke? da jeg startede i politiet nede på Station City, ikke så langt herfra, ned ved Halmshåret i midten af København. Der, øh, der fik vi at vide af vores vejleder, da vi var helt grønne og lige startede, vi var det der hedder øh, betjent på prøve dengang ikke? Det er når man lige har været den første periode på politiskolen og så kommer man ud og skal være på en station ja, lige... og så er der sådan en lidt mere en ældre erfaren betjent, som så bliver vejleder ikke? Lige præcis, Så han forklarede så vi øh, tror vi var ti i det her rum at øh, velkommen til Danmarks største bande her holder okay. vi sammen ikke? Altså, så, så det er jo ligesom den mentalitet at man lavede lidt sjov med det men øh, der er jo mange ledigheder ved det Ja. Det skal så siges, at denne her vejleder han hoppede senere ud af politiet og blev, var med til at have et eller andet uh, sikkerhedsfirma, som hjalp uh, ved sikkerheden, med der er bakker. Så det kunne egentlig godt være, at det ikke var den helt rigtig uh... Der var en anden grund til, at han forlod. Korps, ja, ja, det var ja. En helt, måske ikke den helt rigtige vejleder, vi fik, men uh, det er sådan, han sag men, men da du blev betjent ja. i sin tid, var det drengedrøm for dig? Var det, havde du altid ønsket dig, at det var det, du skulle? Nej, jeg er måske en af dem, der har været lidt i tvivl om lige præcis, hvilken retning uh, mit arbejdsmæssige liv skulle gå. Men... Uh, men altså, ligesom vi var inde på, så synes jeg, det var en, det var en, det var en, det var en fed uddannelse. Altså, man får lov til at være fysisk, man får lov til at lære noget om jura, så man bliver klog, og man får lov til at være fysisk på samme tid. Så, så jeg var meget vild med det til at starte med. Øhm, men men gradvist så, så forsvandt interessen en smule for det. Men det der med arbejdsforholdene, og, mm -hmm. og de, de fridage, der bliver inddraget, og at, at man egentlig havde tænkt sig, at man skulle efterforske indbrud, eller narko, eller mm, andre, mm. eller hjælpe eller andet hjælpe med til forebyggende arbejde. Hvad, hvad man nu har drømt om at så ender man med at stå bevogtning foran en eller anden institution eller på grænsen. Mm. Det, det hører vi jo igen og igen og igen og igen. Der er betjente, der i hvert fald brokker sig over, og, og også forlader korpset, ikke? Jo, det... I mange, altså, er, er, altså du, er, kender du mange, der er gået sådan er i det, sammen? det gør sådan, jeg. Altså, jeg, jeg tror inden for de sidste par år, altså det har været den største bølge af politibetjente, der har forladt i meget lang tid. Og, og jeg synes, det er sørgeligt, fordi altså, jeg holder på sin vis meget af politiet, og især det arbejde, de udfører, Øh, og jeg kender rigtig mange, som stadig arbejder i politiet, men som alle sammen arbejder på en eller anden form for exit-plan, øh, fordi de ikke er tilfreds med at være derinde. Så øh, det står ikke specielt godt til, stadigvæk. Men altså nogle af de ældre folk i politiet, man taler med, mm. altså af den gamle skole, de mm. synes jo, I nogle Altså de, de synes, det er pivskid, at ja, selvfølgelig er der en imellem. Så må man jo træde sammen, og så må man løse opgaverne, og man bestemmer ikke selv. Fordi det kan da godt være, at du har drømt om at fange nogle narkobagmænd, men nu er der altså noget, der er vigtigere herovre. Ja, men det kan også sagtens være. De er I sig simpelthen forkælet unge. Nej, det synes jeg ikke. Og jeg, jeg synes også, at de her gamle betjente, hvis der er nogen, der brokker sig i politiet, så er det de gamle betjente. Ikke? <laughs> alting var bedre før reformen, skal jeg sige. Og det, det siger de omkring alt. Så, øh, så nej, det synes jeg ikke. Men, men når det så er sagt, så tror jeg også, at de unge kommer ind med en helt anden mentalitet til det her politiarbejde, end de gamle gjorde. Altså i gamle dage, når man blev politibetjent, så var man det resten af sit liv. Og der var ikke noget. Altså der var ingen tvivl, så man stod igennem alting. Og unge i dag, de, de har andre muligheder at skifte erhverv. Så på den måde er det hårdere for politiet at, at beholde de her folk. Det er i hvert fald min teori. Og du har jo så skiftet sådan, at du har efteruddannet dig, hvis man kan kalde det det, til journalist. Så du nu også ja. har en journalistuddannelse. Jamen, det er rigtigt, men bare, bare for, for til at være med. Altså, øhm, du spurgte mig til at starte med, hvordan min karriere var, havde været inde i politiet, hvor jeg rent faktisk har været igennem. Jeg har selvfølgelig været i det her øh, beredskab, køre 112, det, det er de alle igennem. Så var jeg i beredskabsafdelingen. Det er de her salatfade, man kalder populært, de her store gruppevogne, der kører rundt. Og så var jeg der... Og til demonstrationer, til, til demonstrationer, større, til begivenhed, fodboldkampe og til indtrængninger, hvis der er en psykisk syg, der rundt et sted med en kniv. Så kommer vi. Og så øh, den meste af tiden var jeg i efterforskningsafdeling. Og det var, det var alt muligt, hvad hedder det, indbryd røverier. Og så primært økonomisk kriminalitet, jeg sad med. Og så sluttede jeg af som pressetalsmand inde i kommunikationsafdelingen Københavns Politi. Og læste journalist i den forbindelse. Oh, så du kan simpelthen også nogle gange hjælpe os med at oversætte, hvad det betyder, når politiet udtaler sig på den ene eller den anden måde. Jeg vil i hvert fald meget gerne prøve. Ja men det vil vi gerne have. Vi kan jo lige starte Du du fandt jo faktisk allerede her en uh, lille kommunikationshistorie til os. Vil du hjælpe politiet? Vi søger heste. Ja, det var så mere, fordi jeg synes det var lidt sjov, ikke? Ja. <coughs> altså, det skal fordi siges... Var man ikke holdt op med at have ridende politi Ja det er nemlig det. Altså, man, man var stoppet med at have ridende politi i København for ja, en del år tilbage. Og så, øh, jeg tror det var sidste år, så regeringen og, og Dansk Folkeparti, de ønskede de her øh, ridende politi tilbage. Det var også smukt. Jamen lige præcis. Så, og, jeg... Og, jeg, og jeg tror også, det var en af grundene, altså øh, Så vidt jeg kunne læse frem, så DF synes at når der kom en politibetjent ridende ned på strået, altså, så, så kunne folk se den på lang afstand. Så, så de havde en eller anden form for effekt, tryghedsskabende, mente de. Men altså, det, det sjove i historien er jo internt i politiet langt de fleste bryder sig ikke så meget om hestene, og de har faktisk sagt nej til øh, regeringens tilbud fl flere gange. Så politiet ville ikke nej, have dem gennemført? Nej, de vil ikke have dem gennemført. Og nu, nu er det så blevet presset tilbage. Mm, hvorfor det? Er de ja, mange for dem eller Nej, jeg, nej. <laughs> Ej, jeg tror generelt, der er selvfølgelig nogen, der holder meget af de her heste inde i politiet, men, men generelt er holdningen lidt, at, at de er dyre i drift, og de sådan ødelægger øh, den, den øh, taktik, man ellers bruger til demonstrationer og sådan noget. Der er nogle forskellige ting, man gør, og der, der, der passer hesten ikke ind. Så det, så det var noget, der ligesom blev trukket ned over hovedet på politibetjentene, det her. Så nu, øh, 1. oktober, der, der starter de op igen. Var, var der heste, da du var i Københavns Politi? Ja, det var jeg til at starte med. Og de men, blev... men du har ikke selv været... Altså, man skal vel have noget særlig uddannelse for? Ja, det, det skal man. Og man skal rent faktisk kunne ride på en hest. Altså, det man kan skal jeg. have været lidt hestepige, eller... Ja, ja, ja, ja, jeg altså, har gået til redning. Jeg tror stadigvæk ikke, det er muligt for en hest eller ej, så tror jeg så altså ikke, du bliver patient. men vi kan jo bare ligesom serviceoplysningen sige, hesten skal være mellem 5 og 10 år gammel. Altså, hvis du vil hjælpe politiet med en hest. Øh, politiet søger heste. Øh, det skal være de bedste heste, der har sind og fysik til at løse politiets opgaver. Hesten skal være mellem 5 og 10 år gammel og tilrettet. Ja, er det nok en meget god idé. Men, men hvordan kan kan politiet skrive i deres ansøgning, at den skal være god til politiarbejde. Det var ikke, fordi folk sidder derhjemme og træner om det sådan noget. Altså, jeg går også der, god fra, at den skal igennem en eller anden test, Jo, jo. Og det skal også lige siges, hvis jeg lige hurtigt må sige noget. skal have fysik til det, det er det, der står. Altså, det her med, at heste ikke rigtig dur, det er jo også en definitionsspørgsmål. For eksempel i England bruger de heste til demonstrationer og fodboldkampe, og der bliver de brugt sådan aktivt ind ind. Og det har de bare lige gjort i Danmark. Der har det været mere sådan noget, turister har kigget på. Så jeg ved rent faktisk ikke, om de tænker at bruge dem til Man kan jo endnu. sige, at hvis, hvis de nu kommer tilbage i hestene, så kunne man jo så overveje at lave sine, sine planer om, eller sine taktiske planer ja, ja. om, så man faktisk brugte dem til noget fornuftigt. Det er rigtigt. hesten skal være mellem 167 og 175 cm i stangmål. Og nu er jeg ikke hestepisa. jeg har tjekket det her. Stangmål, det er, hvor højden er fra jorden op til, man siger, den nederste nakken, Hedder det nakken på hest? altså over ja. skulderbladene. Øhm, så skal den være rolig, stabil og modig. Den skal kunne bestå miljøtest. Hvad er det, Sebastian? Hvad er Københavns Politiske Rødderisektions miljøtest? Og igen, det er min tolkning af det her. Men umiddelbart tror jeg ikke, det handler om, hvor meget den bruger jeg tror, det er mere miljøet, den skal kunne klare at være wow, i voldsomme den, ja. miljøer. Altså, det er mit gæt. Ah, og hvor der også er, er trafik og sådan Ellers lyder det for dumt. Ja. Så ja, men, skal jeg har taget lige at tænke på køer, fordi man sagde <laughs> rigtig meget om køer, der øh, er dårlige for miljøet. Ja, der okay. er atmosfæren. Ja, jeg jeg tror, det jeg, indtil videre tror jeg ikke, man søger politikøer. Men altså, man kan henvende sig til Københavns Politis øh, rytterissektion, hvis man har en hest af den beskrivelse. Hvad vil du sige? Jamen, jeg vil bare sige, at hvis de absolut skal have heste, så skal de have nogle islandinge. De fucking kæmper store og ligner Haltengs. Nej, er de, kæmpe de, de små. Det er kæmpe små. Nogen. Hvad er det så for nogle, der har de der... <laughs> det skal være islandinge, grønlændinge, det ved jeg ikke. Nima, <laughs> hvad hedder de Nima? og en gulde. Du tænker på sådan nogle bryggerheste. Ja, bryggerheste. Ja, det ja. ville der være voldeligt at komme Men Jeg tror ikke, de er så gode til at løbe en og op ned og strøm. Det Jeg ved, N I prøver at hvad, hvad tror I, man gør, hvis man anholder en person øh, en indbåsttyve, du tror, man er på hest? Man binder ham til hesten og venter på, at der kommer en tv Nej. No. <laughs> Nej, man ringer efter hjælp. Men det er jo en af grundene til at se. Nå, det er selvfølgelig, man lægger ham ikke på i westernfilmen så Lægger de bare sådan op over ja, saden. det er du det. ikke. Det Nå. du elsker, så Godt. Prøv at høre, vi må videre. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. Jeg har været i landsretten i den forgangne uge. For at øh, følge anke sagen. Øh, altså om Peter Massen og den straf, han fik han blev i fængsel på livstid for at have mishandlet og dræbt øh, Kim Wall i sin ubåd. Du kan i hvert fald godt huske den, vi har talt vældig, vældig meget om det. Det har vi. Så, er det sådan en sag, man følger med i, når man er tidligere politibetjent og alle medier går fuldstændig amok i sådan en Ja, altså jeg tror bare, at det er sådan en sag, man følger med i, uanset hvad man er. Altså, det er jo nok en af de mest spektakulære sager, der længe har været. Altså jeg synes, det, det er spændende ved den, af det her med, når den... Når en sag rent faktisk overgår fantasien, altså var der skrevet en bog om en, øh, om en mand, der byggede en ubåd og tog en bie ned i den, så vil folk tænke, ah, det er for meget, ikke? Det havde alle ja. Men øh... <laughs> Men jo, jeg føler selvfølgelig med i den. Ja. den øh, vi, har jo, vi har jo også talt øh, meget om den øh, her i programmet, og den har jo været dækket alle mulige steder. Ankesagen vedrører jo kun strafudmålingen. Mm. Altså man kan jo anke hele sagen, så skal hele sagen køres igen for landsretten og igen tage stilling til, om man er skyldig eller ej. Og der har Peter Madsen altså valgt, at han har anket alene den straf, han fik. Mm. Og, og sådan som jeg forstår hans forsvar, så, så skal man ikke nødvendigvis tage det som et udtryk for, at man nu kan sige, at han har tilstået. Men han har accepteret øh, den kendelse om skyldspørgsmålet, som byretten nåede frem til, men, men vil gerne forsøge at få en anden straf end fængsel på livstid. Var der ikke en grund til, at han ikke ankede den? Var det ikke, fordi han sagde, at han synes ikke, at Kim familie skulle igennem alt det her igen? Der, der har været sådan nogle forskellige meldinger. Så anker han alligevel for, ja, altså, for det der. der har jo været ja. forskellige meldinger i, hvor, hvor, hvorfor og hvordan. Men man kan jo sige sådan helt logisk, hvis, man, hvis det man gerne vil, er, hvis man gerne vil frifindes, og, og, og man, hvis man bliver dømt, gerne vil have straffen sat ned. Hvis så man siger, okay, vi kommer ind i et eller som vi har en fuldstændig klar byretsdom, som, som mener, du er skyldig i alt det, Anklagemyndigheden mener. Også, at det er forberedt, at det er planlagt i detaljer, hvad motivet, mm -hmm. har, at motivet har været seksuelt, at der har været tale om den her missa. Alle de her mange, mange elementer, og alle de grofulde detaljer, der er i sagen. Også om, hvad der ligesom har været hans interesser for, for øh, seksuelle øh, ydmygelser og forskellige hestlige, smertfulde ting, man mennesker kan og finde på at gøre ved hinanden, enten i fiktionen eller i virkeligheden. Øhm, og, og alt det skal rulles op igen. Hvad er så sandsynligheden for, at landsretten vil nå frem til, at vi mener ikke, du er skyldig? Hvis man så tænker, okay, hvis der er en overvejens sandsynlighed for, at jeg nok bliver fundet skyldig igen, vil det så i den situation være lettere at få dem til at synes, at jeg ikke skal have livstid? Altså, jeg, jeg aner det ikke, men det tænker jeg bare i rent sund fornuft, at, at hvis man gerne vil diskutere hmm. strafudmålingen, så så, er det måske, så kan det måske være en fordel ikke at skulle igennem alle de horrible detaljer i sagen, jeg ved det Nej, det kan egentlig godt være, at du har ret. Altså det må i hvert fald være noget, han sammen med sine øh, forsvarsadvokater er blevet enige om, at der, er, der må være en chance for det her, eller så er der ingen grund til at give, give sig kast med det. Men han sagde det kan jeg tydeligvis, huske, at det snakker vi også om herinde, at han vil ikke engang sagen, fordi han ville ikke mm. have at give meget skulle igennem det her igen. Og så gør han det alligevel, fordi han synes, han får hård for straf. Det var jo sig selv. Nå, men du kan jo sige, at der er forskel på at anke hele sagen, ja. og så udelukkende anke straf. Men er der er da den samme opmærksomhed? Nej, det er der. Det vil jeg, så sige. Og jeg vil også sige, at, at følge sagen i landsretten, der er jo så kun afsat tre retsdage til det. Og det, det handler jo... Det, der foregår i landsretten, er sådan set, at Jamen, det andre været. og forsvaret på skift står og læser op af det, der er noteret. Det vil sige, at der er ikke indkaldt vidner. Der skal ikke, der skal ikke sidde en retsmediciner i mange timer og gennemgå skaderne øh, på den dræbte kvindes krop. Der skal ikke vises alt det her øh, materiale, man har fundet på Peter Massens computer, ting han har søgt, film han har gemt, mm. billeder, tekster. Øh, det, fordi, fordi hele spørgsmålet om, hvilken forbrydelse der er begået, og hvordan, og hvem der har gjort det, det er afklaret. Det er alene. Mm hvilken strafskader så i døms. Og der kan man selvfølgelig sige, så skal retten høre, jamen hvad er der for elementer i sagen, hvordan har forløbet været, for at kunne tage stilling til det. Men, men på første dagen, det var så i forrige uge, der, øh, der så forelægger anklageren jo sagen, som man altid indledningsvis gør. Og, øh, og der synes jeg da, at han gik vældig langt i også at gå ind i spørgsmål, som sådan set er afklaret. Altså alt det, som handler om skylden, skyldspørgsmålet, motivet til det, og sådan noget. Og han havde sågar også... Men det må jo også være en meget flydende grænse, ikke? Jo, altså, det, jo. Det, det er klart, at anklageren det frem, at det vil jo alt sammen påvirke. Ja, og det han selv sagde, det var at det jo, i, i sin forelæggelse, at nu er vi jo ikke her for at dømme Peter Madsen <coughs> i forhold til skyldspørgsmålet. Men vi er her for at bedømme ham. Og når, når vi skal bedømme ham, så er vi også nødt til at gå ind i, hvad det egentlig er, okay. han har gjort. Men det er, det var en, en vældig dramatisk forelæggelse. Og, øh, og I husker måske, at der jo indgår i sagen at undervejs øh, i efterforskningen, og det var før politiet havde, havde fundet øh, alle øh, ligedelene i Øresund og sådan noget, så, så den, men Peter Madsen indrømmer undervejs til politiet, mens han sidder i varetægtsfængslet, at, øh, at han har parteret mm. livet, og at han også har medbragt på ubåden sådan nogle lange skruetrækker, som han har spidset til. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor han egentlig siger det. Man har ikke fundet de her skruetrækker. Men, og når jeg siger, jeg ved ikke, hvad I får ind i hovedet af et billede, når jeg siger skruetrækker, men jeg havde da tænkt sådan en, jeg selv har hjemme i min mm. skrue men de her har altså et, et skaft i den ene ende, man, den man holder i, og så er den en halv meter eller 30 cm lang, den, altså metal på den. Okay. Og dem var han så selv forklaret at dem spidsede han til. Og så har han sagt, at det var sådan nogle, han skulle bruge som, som spid ned i havbunden, fordi man skulle ud og dykke, og så skal man sætte sådan nogle markeringer og sådan noget. Men, men politiet har ikke fundet de her skruetrækker. Så går politiet ud og køber nogle andre, altså nogle, og så viser ham dem og siger, er sådan en som den her, du har fundet? Ja, ja, det var det. Så det indgik i anklageskriftet, at han har købt og tilspidset og medbragt de her lange skruetrækker. Øhm, som vi jo så ud fra de retsmedicinske undersøgelser er, er det slået fast, at de er blevet brugt til at spide hende ja, ja. gennem underlivet, ja. og det er noget han har haft en, en fascination af det kan man også se i nogle af de tekster, der er fundet på hans computer og noget af det blev også læst op igen i landsretten mm. selvom det har vi hørt i byretten det er sådan set afdækket men anklageren valgte alligevel at læse nogle af de her tekster op som er af sådan en Altså, hvis den litterære kvalitet er, er, er slet ikke til at få øje på. Men, men vi er inde i sådan noget... Jeg er svært ved at bruge ordet erotisk, men det er, det er vel det, det skal opfattes som. Altså, men, noget... men han erkender, at han har taget dem med? Han, siger, han har selv fortalt politiet, at han havde de der med, de Og var det var til det? Til. Nej, Nej, han det siger, ikke. at de skulle bruge til noget andet. Nå, okay. Men han er så dømt for, at de bliver brugt i mishandlingen. Ja, sådan en sadistisk form for sexfantasi. Ja, og mm. Nå. Men, men sådan en den lang historie, bare for at sige, at den der skruetrækker havde anklageren med i landsretten. Og, og der kan man sige, der er vi jo meget inde i bevismateriale, når man står og, og ja, svinger med sådan en, som man kunne godt få fornemmelsen af, at det handlede også om en dramatisk effekt, ikke, på mm. vise den. Og det brugte han så igen i sin procedure fredag, hvor han siger, det her er jo ikke, han sagde nemt også, at anklageren selv, da jeg første gang læste om en skruetrækker, så havde jeg ligesom et andet billede ind i hovedet, end det her Spyd, som det nærmest må, må beskrives som, fordi den er så lang og spids. Og alt det indgår så i hans procedurer for at stadigvæk at argumentere for, at den livstidsstraf, der bliver afsagt i byretten, den mener man, det er den samme landsret, skal udmåle. Mm. Og vi ser bare ligesom Service oplysning, at når vi taler om livstid, så er det faktisk livstid. Det er en tidsubestemt straf. Det er ikke det der med, at så er 16 år, og så kalder vi livstid. Mm. Livstid er livstid. Så det findes i Danmark, folkens? Husk det sig. findes i Danmark. Men altså, ja. Så anklagingsprocedurer går jo på, at, at, at der er tale om, om en sadistisk og fuldstændig umenneskelig seksuel fantasi, en hensynsløshed, <gør> øh, en, en, en fuldstændig urimelig udnyttelse af et andet menneskes værveløse tilstand. Hun har været fanget i en ubåd under vandet, alene med en mand. Det er svært at flygte. Men det er sgu da en mega fed redskab. Ja, ikke fedt det skal jeg ikke sige. <laughs> Men det er sgu, hun, Det anklager mega klog jo, at tage den her øh, skruetrækker med for ja, at vise ja. dommeren, hvor, hvor skør, altså i banktæs, Jo. jo Men æ, det er. Jeg, jeg, jeg synes, der bliver jo sådan hel associationer til amerikanske retssager. Altså ja. man ser for film, næsten, ja. hvor det hele handler om at få en eller anden jury til at, at ændre holdning, ikke? Og det gør man jo med de her... Hvis jeg dommer, så er jeg liv, livstid gange fire. Hvis ja, jeg jo, ja, ja, jo, men det virker jo. Altså, mm, det. Ja. Men, men det, det der ja, det der formålet er jo også at vise, ikke alene, at, at det her er meget meget groft, men også planlægningen. Fordi mm. det er jo sådan, at man straffer hårdere for noget, der er planlagt og forberedt, end for noget, der sker sådan ligesom ja. bare. Og som han siger, jeg sidder her med mine noter for retten, at han taler om, hvilken kynisme, der skal til at både udtænke og så nøje overveje, og derefter udføre de her ting. Øhm, og så er han inde på en anden pointe, anklager Christian Kirk fra, fra Statsrådkanten, som siger, man finder jo så i ubåden. I kan måske huske, ubåden er jo væk. Den bliver jo efterlyst om, om natten, fordi Kim Varls kæreste ikke kan forstå, at hun ikke kommer tilbage, og han bliver bange og efterlyser hende. Og går, render, går til politiet og, og prøver at banke alle mulige op for at finde hende. Han kan simpelthen ikke forstå, at hun ikke kommer hjem. For det havde de aftalt. Og... Og så, så går der jo den her større jagt, øh, jagt i gang til vand så i luften for at finde ubåden. Man ved jo ikke, om, hvad der er sket. Og næste formiddag dukker han så op i købogt. Og så er det, at han sænker ubåden umiddelbart efter. Han åbner nogen eller gør drejer på nogle ting ned i den der ubåd, og så synker den meget hurtigt. Men, men det lykkes jo selvfølgelig at hæve den og få den tømt for vand. Og i ubåden finder man så også nogle af Kim Valls, noget af hendes tøj, andre ting. Men andet af hende, andre af hendes ting og tøj, har han jo smidt i vandet. Mm. I, altså puttet i poser med sådan noget, der skulle gøre det tungt, og smidt det i vandet. Og derfor kan det jo godt undre, og der siger han, jamen det er bare fordi, han bare skynder sig rundt og samler det, der er for at smide væk, for, for at fjerne sporene. Men det kan jo godt undre, at han, at han overser noget. At der, at der er ting, han glemmer. Og der siger anklageren, at han tror simpelthen ikke på, at det taler om en fejl, eller en sådan at det er fordi, det skal gå hurtigt, eller at det er tilfældigt. Anklageren siger i sin procedure, at han mener, at der her taler tale om, at han vil sejle i land, og så vil han placere de her ting, det, det er noget af hendes tøj og den slags, øh, andre steder for at lægge falske spor ud hmm. til politiet. For som han siger, hvis nu det var lykkedes ham at sejle i, vand, i land uden at blive fundet ude i købebogten, og han sejler i land, og så er den her kvinde efterlyst. Hun er sidst set sammen med ham. Og han, på overbevisende måde, som han jo også gjorde først, siger, jamen, jeg satte hende i landen øh, der og der fredag eller torsdag aften. Hvem ville så, hvis ikke vi havde vidst alt det, vi ved i dag, hvem ville så egentlig have tænkt andet om den her, som anklagen kaldte pletfri, semikendte opfindertype med sin egen ubåd, som siger, at det er på den måde. Hvem mm. ville som du også sagde før, Sebastian, tænke, at nej, der må være sket noget ude i et eller andet, altså og ja. nå så langt. Så som han siger, han har overvurderet, altså siger anklageren, Peter Madsen har overvurderet sig selv, og han har undervurderet politiet, og ikke mindst de hunde, man jo lånte fra svensk politi, som kunne lugte sig fremt Det kan de da sagtens ret. Det, vandhunde, ja. Ja, det vandhunde. Men jeg vandhunde, synes, jeg synes. Han er... siger også, Christian Kirch, skal jeg lige til, for han siger også, at han er sikker på, at, at Peter Madsen har filmet det, der er foregået nede i opåret. Okay, men der er aldrig blevet fundet noget. Der er jo fundet et kamera, men der er ikke fundet et sådan et, det der... Men et det siger kamera, jo sig for. selv, fordi at han, han har jo haft det her fantasi, ud fra de ting, man øh, anklageren har gået og sagt jo, at det har været en vild fantasi, han har haft. Hmm. Selvfølgelig, hvis han så endelig får chancen, så må det jo sige sig selv, at han har optaget det for at kunne se det igen og igen. Ja, jo, men jeg tror ikke, det tror jeg ikke... Altså, det, det kan man ikke altid... Man kan jo ikke vide det, men... men altså, for men, eksempel sådan nogen, altså nogle psykopater, hvis man ja. kigger sådan over på det, de flere, altså så, så, så gemmer de nogle trofæer, og det kunne så eventuelt være det her film, men det kunne også bare være noget tøj eller et eller andet. Det, det, det er nok, til man ligesom memorerer ja. det her, man har gjort, ikke? Men øh, jeg, jeg synes, at teori, den teorien er meget god, og det der med, at han sænker den, altså, det er jo selvfølgelig på en eller anden måde for at slætte spor, ikke? Når der kommer saltvand ned i den, så forsvinder mange af de her DNA-sporer, som er dernede. Men der er stadig fundet DNA-sporer. Det er det, men han har, jeg, jeg tror da helt sikkert også, han har undervurderet Ja. Men, men man siger, altså det det anklage, han sammen. siger, er, at han, at, at han altså jo, viser, det kan man se i de film, man har set, han mm. har været optaget af. Han har en interesse for, for sådan noget snof af sådan noget mm. og den slags grusomme film af mennesker, der bliver et, slået ihjel på alle mulige forskellige måder. Øhm, og det, vi, ved, vi har jo kun anklædmyndighedens ord for, og politiets, at det er ikke det optagelse. Det, vi aner det ikke. Det er heller ikke blevet vist i retten til, til os andre, til offentligheden. Øhm, vi ved også fra de fund, der er på hans computer, at han har godt kunne lide at optage sig selv øh, i... Nej, han havde sex. Altså nogle GoPro-kameraer mm. og sådan noget. Øhm, og som anklageren siger, det ville da være mærkeligt, at, at han udlever en fantasi, uden også at forsøge at få det. Det eneste, vi ved med sikkerhed, for det her det er jo noget, anklageren står og siger i sin procedur, det vi ved med sikkerhed, det er, at man fandt et kamera nede i ubåden. De vidner, der har været sagt, det var ikke nogen grund til det kamera skulle være der. Nogle gange blev der filmet dernede, men nogle gange blev det ikke og man har ikke fundet Peter Massens egen telefon. Så vi ved det ikke. Der er jo ikke nogen, der ved, om der findes sådan en optagelse. Ja. Men øh, det er i hvert fald et af hans argumenter. Men så skete der jo det, lige som Ankligen begyndte at remse op, det er jo sådan, det foregår, når man argumenterer for straf, af andre sager, hvor der er idøb, hvad der er idømt i andre sager. Og det har jeg jo også selv sagt mange gange, at det er usædvanligt, at man idømmer livstid, når der alene er begået ét drab. Altså når der er ét offer. Typisk er det jo, når der er tale om Enten når det er børn, eller når der er flere ofre, der er slået ihjel. Hmm. Eller at det er drab i forbindelse med noget andet. Eller at der kan være tale om, om en, der har gjort noget lignende før. Peter Madsen er ikke straffet før. Så, så det, at man idømmer livstid for at slå et menneske ihjel, er usædvanligt. Men, vi, vi har jo heller ikke særlig mange livstidsfanger øh, livstids, øh, lige nu. Vi har Mann og så har vi øh, Peter Lundin, mener jeg. Jo, der er et par stykker mere. Okay. Øhm, blandt andet en, øh, som øh, også slog en kvinde ihjel i... Det var i, i Horsens knuden tror jeg, han øhm, Og øh, Men han blev også dømt for noget andet. Udover okay, drabet. Okay. Der var noget voldtægt og drab, og så blev han dømt for noget andet. Men så regnede han altså op, anklageren forskellige sager, helt tilbage fra 1956, som var stort set alle sammen Men der har slået kvinder ihjel, og i den forbindelse begået en eller anden form for sædelighedsforbrydelse, og nogle gange også øh, det, der hedder usømte behandling af lig, altså for eksempel partere lig. Det var han så i gang med at sig op, alle de her gamle domme fra højesteret, som ligesom har slået fast, at det kan man altså godt i dømme livstid for en forbrydelse af den her karakter. Og så lige pludselig fredag formiddag, så blev en af domsmændene i landsretten dårlig. Fik simpelthen et ille befindet. Øh, så... Øh, og besvimet tror jeg. Det var, det var svært. Vi sidder jo inde i den samme retssal. Øh, men det blev simpelthen dårligt, så retsmødet blev afbrudt, og, øh, og aflyst, og der blev, ringet efter, der blev givet førstehjælp og ringe efter ambulance og sådan noget, og, og så vidt vi så fik at vide af rettens personale bagefter, så, så var øh, han kommet af sted, altså ved bevidsthed, og umiddelbart havde det godt, så det er jo godt, hvad, -hvad, hvad, hvad skete derinde, da han, faldt han om, eller hvad? Nej, altså, rettens medlemmer, der sidder jo dom, juridiske dommer og lædommer, de sidder ved siden af hinanden oppe mm. på, øh, på en en, ligesom, for den ene endevæk af salen, well. og, og anklageren står og taler og taler og taler, og pludselig afbryder retsformanden og siger, vi skal lige have en pause, så kan vi se, at den her mand skal der er nogen, der prøver at give ham lidt at drikke, mm. han er åbenbart dårlig. Yeah. Øh, og så ser det ud, som om han, han besvimer simpelthen i stolen. Og en af mine kolleger på pressebænken, hun råbte op, at sørge for, for ham i aflovs sideleje, og sådan. hun kunne åbenbart noget Ej. førstehjælp. Men det var som om hele salen frøs. Altså som om, at ingen rigtig vidste, hvem der skulle gøre noget. Og, og, og hvem der skulle gøre hvad. Og, og, øh, var der ikke nogen politibetjent? Nej, der var jo nogle efterforskere, som, som kender sagen, men der var ikke nogen, nogen altså, beredskabsuniformeret politibetjent. For det slog nemlig mig at når jeg har været for eksempel i ret til andre steder, hvor der pludselig sker noget uforudset, så de der, øh, altså politibetjende, de uniform, mm. de reagerer lynhurtigt, instinktivt, og, og springer jo til førstehjælp, hvis det er nødvendigt. Ja, det er klart, det er ligesom også i deres jobbeskrivelse, når de ja. står og passer på, ikke? Men jeg tænker, hvis der ikke var nogen uniformerede betjente, var der så ikke nogen fængselbetjente? Jo, men fængselbetjentene, de må ikke flytte sig fra den tiltagte, de, eller fra, fra Peter Massen. Okay. Altså, de, de skal jo bevokte ham, ja. fordi hvis, altså, man kan jo i den vildeste fantasi forestille ja. sig, at hvis de nu løber over for at hjælpe en, der, er, der er syg, og så pludselig stikker, stikker han ud af døren, det går jo heller ikke. Øhm, men der var altså forskellige, øh, også øh, drabschef for Københavns politi, som var i retten sammen med Kim Valls pårørende. Øh, sp sprang til. Ja. Og, og så øh, to journalister, en kollega og også en kollega fra BT, sprang til at kunne noget førstehjælp. Og rettens personale, vagterne i retten, de er jo også førstehjælpsuddannet. Og vi andre blev så selvfølgelig smidt ud af salen med det samme. Øhm, og var tilbageholden med at sige mere præcist, alle dem, der rapporterer live fra sin sted, og sige mere detaljeret, hvad der var sket, fordi der skulle noget sidde nogle pårørende ud og få det chok at høre, at en domsmand var blevet dårlig, så kunne man jo blive frygteligt bange for, hvad der nu var sket. Men øh, i hvert fald så aflyste man resten af retsmedlen. Øh, jeg går lige tilbage. Du sagde noget om nogle dommer, der var to forskellige slags dommer. Lægdommer, hvad det? Altså det er såkaldt almindelige mennesker, ligesom en nævning. Nå. Altså det, det, er, dem, det er dem, der ligesom hjælper de juridiske dommer med. Med, så med det er det, ligesom dommer. Amerikas ju jury? Ja, på en måde, kan man godt sige. Altså, det, er ligesom, det, det, det er folk, der ikke er jurorddannet. Så der sidder tre, som er jurister, og som er ansat som dommer. Ja. Og så sidder der tre, som er domsmænd. Og, det, og domsmanden er lidt det samme som en nævning. Det er almindelige mennesker, som skal være med til at dømme Og det er så lægdommer? Hvad kalder det? Ja, det, det, det, det, det er under en, en betegnelse. Okay, fedt. Så har jeg lært noget nyt i dag. Det har du nemlig. Ved I hvad? Vi har altså en hel masse på programmet, og vi skal videre med. Det er bare vi nu at sige om... Er, vi ved simpelthen ikke, hvad der sker nu. Fordi hvis denne her øh, domsmand, som blev dårlig, hvis han kan vende tilbage, så kan man fortsætte sagen. Men hvis han ikke kan det, så er sagen, altså ankeresagen nødt til at gå om, så er nødt til at starte forfra med nogle nye domsmænd. Og det er ikke afklaret endnu. Det får vi forhåbentlig svar på i den kommende Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Øh, nu vi er ved nævning, jeg skal måske lige sige, hvem vi er i studiet, det er jo helt... jeg <går> Jassar, Sebastian Rikkelsen, vores nye medvært med fortid i politi, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og vi er over halvvejs i politiradio for denne gang. Øh, det der med nævningene, øh, og domsmænd vi lige talte om, der, det får mig til at tænke på en anden sag, jeg havde taget med, jeg gerne vil fortælle jer om. Det var en faldt i Herning fredag. Det var et nævningeting. Der sidder der så tre dommer og seks nævninger i en sag om flere tilfælde af voldtægt. Fire tiltalte, og den ene af dem, han var så tiltalt for, for flere af de her forhold, øhm, og er sådan i begyndelsen af 2022 23 20 år eller sådan noget. Øhm, og, i, og, og der er forskellige voldtægt og forsøg på voldtægt, og, og, sådan noget, og også noget med at filme og dele øh, pornografisk materiale af nogen, som ikke ønsker det, osv., et af forholdene, det handlede om de fire mænd øh, i fællesskab, som var tiltalt for at, øh, at have, have dobet en kvinde øh, med et ukendt stof, for derefter at have begået forskellige øh, seksuelle krænkelser imod hende. Det, der hedder voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje i jordesprog. Mm. Øhm, man har ikke fundet spor. Det er stof, man mener, øh, kvinden er dobet med i hende. Altså, der, der har ikke været noget i hendes blod eller noget. Hvor, hvor Men der kom? er ikke nogen tvivl om, hvad der er foregået, fordi det er blevet filmet undervejs ah. og delt også på Snapchat osv. Øhm, de var også tiltalt for at have i fællesskab, for den, det, der hedder ulovligt tvang, for at have tvunget hende til at, øh, at sluge en pille. Men der siger retten så i, i de her forhold, at det, det er kun den ene, som man mener er skyldig i det her tvang i at tvinge hende til at sluge pillen. Men uanset hvad, så mener man ikke, at de, de fire mænd her øh, har aftalt som altså i, i forhånd har aftalt, at det her skulle ske, eller at, øh, at hun er blevet dopet. Det, det mener man ikke er bevist. Altså blevet, blevet bedøvet med et eller andet stof. Og okay, det så man ikke. Det, det handler meget om, at man er i tvivl om, hvad det er, hun rent faktisk har fået. hun har fået noget. Ja, det, det, det, retten siger i hvert fald, at, at man mener ikke, at de her mænd er skyldige i at have bedøvet hende med, med det her ukendte stof. Og det vil selvfølgelig, det ved jeg jo, det har, vi har, har forsvaret selvfølgelig i sagen. Og også, Jeg har ikke været i herning og fulgt den, men sådan, som jeg kunne læse mig til, også slået på, jamen, hvis, når der ikke er spor af nogen som helst stoffer i blod eller hår eller så videre, så øh, hvordan kan vi tro på det? Og der er retten altså fuld med, man mener ikke, at det er bevist. Og øh, selvom man altså mener, at en af dem har tvunget en eller anden pille i hende, så, så siger man, at øh, så var der... Altså, så handler det jo om, jamen, har de været klar over, at hun ikke frivilligt deltog i det her, de her ret groteske seksuelle handlinger? Altså, det, jeg, jeg vil ikke udpensle det, men det, det, det foregår på forskellige måder med forskellige... Remedier. Øhm... Men har de haft samleje med hende? Ja, det, det har de jo så ikke. Inge ja, sted, det er Det er de. ja, samleje okay. i sådan helt gammel dag. Så, så de har brugt ting for at. Ja. Ja. Okay. Ja, man øhm, men for at man kan dømmes, så skal man jo kunne bevise, at de har været klar over, at det her var ikke noget, hun deltog i frivilligt. Eller at hun netop var i den her tilstand, hvor hun ikke er i stand til at sætte sig til Og der er der tre nævninger, som så siger at det de mener, de ikke er bevist, at de, at de vidste, at hun ikke, det ikke var frivilligt. Og så er der så tre dommer og de tre andre nævninger, de mener, at man i hvert fald kan sige, at de må kunne indse, at hun er i en tilstand, som gør, at hun ikke kan øh, modsætte sig det, og det er kun derfor, at hun overhovedet kommer til at foregå. Mm. Men det er tre dommer og tre nævninger, som synes det, som godt mener, det kan man godt dømme for. Men der skal altså være, sådan er fordelingen i en nævningssag, at der skal være mindst to dommer og fire nævninger, der skal stemme for en domfældelse, før at man kan finde skyld. Så selvom der sidder tre dommer og tre nævninger og siger, at vi mener godt, der kan dømmes, så fordi der er tre, der siger, at det mener vi ikke, så bliver de frifundet for det forhold. Ej, det er meget vildt. <laughs> men, men, de så, altså... nogle af dem dømte i andre forhold også, og det er, en, det er en meget, meget grim sag. Og jeg, jeg tænker, at øh, øh, der er jo heller ikke er øh, nogen strafudmåling endnu, så jeg tænker, det er en, jeg gerne vil tage med til jer igen også i næste uge. Vi skal også tale om voldtægt i en anden sammenhæng, om ikke så længe, ikke, Nettem? Jo, så den tænker jeg bare, vi tager senere. Du lytter til radio på Radio 4.27. Og så er Københavns Politi forbudt LTF. Ja, ja, det er rigtigt. Hvad, øh, hvad siger de til det, Nettem? Det er vel ikke Københavns politi? Nej, det er ikke Københavns <laughs> Nej, vel, altså, jeg har jo prøvet rigtig lang tid at prøve at få dem til at fortælle mig lidt om øh, noget, jeg allerede vidste, øh, hvordan de ville reagere på. Øh, det, altså, det er ikke, fordi jeg har fået nogen til at tale med mig om det. De vil jo ikke snakke altså, om det. Altså Ja, øh, men, men jeg har snakket med nogle af deres familiemedlemmer, nogle fædre og sådan noget, de har. Og det er jo ikke noget, de sådan... Øh, hvor øh, rammer dem, fordi de, de har jo altid været sådan typer, der ikke behøves at gå rundt i til selv, trøde for folk ikke vil at godt vide, hvem de er. Se, det, det var faktisk noget af det første, jeg tænkte på, da jeg hørte om det her. Vi, vi kommer til at gå ind i og det også, Sebastian mm. skal også hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig er, at Københavns skal. Men noget af det her indebærer jo, at man ikke må, må bære, eller politiet i det hele taget, for det gælder hele landet, det her mm. man ikke må bære synlig LTF-tegn. Men sådan som jeg forstår det, når du har talt om bandemiljøet og det kriminelle miljø. Så er der jo ikke nogen, hvis man først er i det, eller i omegnen af det, eller vokser op der, hvor nogle af de her bandefolk er, så er der jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvem det er, der er med. Nej, men altså det, sådan noget, som øh, mærker og sådan noget og trøjer, det er jo for, at folk, der er ude for miljøet, ved, hvem de her mennesker er. Og det er jo en rigtig god rekrutteringsmulighed øh, for bandemedlemmer at gå rundt i deres LTF-trøjer i kvarteret, fordi så er der unge mennesker, der lægger mærke til dem mm. og tænker... Okay, det her det er en, en bande, der hedder LTF, og kæft, de så sejre ud, og er jeg Jeg tænker bare, der hvor du voksede op, ikke ud i Ballup, Ja. Altså, der, der, var, der gik nogle rockere rundt med rygmærker ja. ja, ja. ja. så dem kunne man se. Men de andre, der var sådan gangstertyper, forbryder og af et eller andet, vidste du ikke godt, hvem de var? Men de gik aldrig med deres trøjer. Nej, det er det, jeg mener, men <laughs> vidste du ikke godt, hvem de var Jo, jo men det var, du fordi var jeg vej... var en del af miljøet, jo. Altså, ja. øh, men... men Grunden til, at de har de her trøjer, det er jo mere sådan for at manifestere sig. Nu for eksempel, man så jo LTF, da det startede, de gik igennem strået øh, sammen med en masse allierede, og det, det, var, det var for at sende en signal til folk om, at LTF ejer strået Jeg kan huske en gang, der blev blev sendt ud til Hillerød Klubben i Bandit Øh, der havde øh, Black Cobra været ude at manifestere sig på gågiveren i Hillerød. Og det vidste man, fordi det gik i Black Cobra-trøjer. Og så det er jo en signal for at sende til andre borgere, andre unge og andre kriminelle, der måske ikke er i bander, at øh, nu er det Bla øh, Black Cobra, der ejer det her kvarter. Så der er sådan lidt påfugle-effekt i mig? Det er det, det er det. Og det eneste sted, det her øh, forbuddet, det er, er positivt i mine øjne, det er, det er at jeg, jeg ved jo igennem øh, miljøet, at, at der er en konflikt på vej. En meget, meget stor konflikt. Og hvis man skulle se de her bander som lande, så vil jeg kalde det en, en første verdenskrig i den her verden. Øh, ja, fordi, jeg, det jamen det er, de er i gang med at her hinanden. Vi snakker Satudar sammen med Altair. Vi snakker helt sentiet sammen med Bandidos. Alle de her små grupper rundt omkring i Danmark er ved at finde ud af, at vi til højre eller til venstre. Det er ligesom George Bush, der har været enten i med os eller også imod os. Der er en kæmpe konflikt på vej. Og det er derfor, at den her... Øh, Lov, som de har lavet her, er et rigtig godt redskab for Justitsministeriet til at sende et signal til de her rockere om, at hvis I starter den her konflikt, så skal I bare vide, så går vi ind og laver et forbud mod jer. Og rokkerne elsker deres mærker overalt. Altså, jeg tror, du er inde på noget. Du nævner også selv, at øh, så sender man ligesom et symbol, ikke? Og, og, og i, i mine øjne er det her meget en symbolpolitik. Altså for at for show force på en eller anden måde, hvad de kan, ikke? Altså, altså fra politisk side? fra politisk side, fordi jeg har selvfølgelig også talt med nogle øh, politibetjente, som du har talt med nogle bandemedlemmer, mm. for at høre, hvad, tro, tro, hvad, kan vi, hvad, hvad, hvad kan vi bruge det her til? Og det er lidt det samme, som du egentlig siger, det her med, det er jo ikke så mange, der går med de her LTF-trøjer generelt. Så altså, det er ikke så meget det. Men det her med, at, man, at de ikke må gå i grupper, at de ikke må gå sammen, altså det, det kan godt være et redskab, man rent faktisk kan bruge til noget. Men, men hvis de nu ikke har LTF-trøjer på, ja, må de så ikke gå sammen? Nej, så må de ikke gå sammen. Hvad er... hvis man er søskende? Eller fedre. Ja, men det er det. Men altså, alting i den her lov, det er jo sådan noget, man skal græde borg Og der er også noget proportionalitetsprincip. Øh, altså, og, og, om det er for voldsomt indkring. Men det gælder ikke? vel også kun de registrerede om bandemødlerne? Jo, lige præcis. Nej, det gør det ikke. Men du kan jo ikke vide, om jeg er bandemødlerne? Nej, det er nemlig det. Altså, det. der er rigtig meget til betjentene. Øh, et tolkningsspørgsmål, ikke? Okay. Det, det skal siges. Altså, man kan fortælle lytterne. Det er sådan, ind i øh, politiet, de har sådan nogle... Terminaler, hvor man kan slå register op og se, hvem personen er. Så står der også, hvilken uh, relation de, uh, de har til de forskellige bander. Der står, om de er faste medlemmer, om de er person of interest, om det er nogen, der bare har, har, kender de her folk, hangarounds. Og, og, og det er sådan ligesom politiets vurdering. Om ja, det, hvis... og det er jo det her, man taler om, det, om, om altså banderegisteret populært sagt, ja, hvor, hvor, hvor, hvor det står... Om, om man er registreret medlem eller tilknyttet en, en bande eller en rockergruppe, mm. ikke? Og det kan jo nogle gange også være lidt ulden, fordi hvornår er man det? Altså, hvis nu, hvis nu Nedim stadig var i miljøet, han var registreret, vi blev kærester, at jeg så, står jeg så i registret, fordi mm. jeg har en relation til ham eller ej? Og hvad så, når vi holder op med at være kærester, fordi jeg simpelthen ikke kan holde Nedim ud? Nej, så er du stadig registreret. Så er du stadig registreret, ja, Det Skal ikke gå fra mig. Øhm, Altså, og så kan man sige, et af deres tøj, men det gælder også, sidder jeg og læser i det, der hedder Københavns Politis action card. Hvad er det, Sebastian? Et action card. Det lyder meget vildt, men altså, et action card, det betyder bare... Det er, det, det, det er et hjælp til betjente ude på gaden, hvad de skal gøre, når de kommer ud i forskellige situationer. Jamen, altså, det, er det, jo, det er jo på syv af fire sider, det kan du jo ikke stå og bladre i. Nej, nej så, kan man, så, så får man det før vagten, eller sådan noget, men det er det, sådan, der, der findes action card til alt. Altså, okay. Der findes noget, der hedder Vidensbanken, inde i Københavns politi, og det er vel alle kredsene. Hvis du for eksempel kommer ud til en dødfund, så hiver du dit actioncard frem, det er de her ting, jeg skal gøre, når okay. jeg har fundet en død. Ikke? Altså, Og så, ja. så er der så kommet et action card, hvis du møder nogle... Så, valget, så, så ligesom når du kører Lego, så kan du lige kigge <laughs> i den der side, hvor du skal samle den. Altså selvom en politibetjente er kloge, så er jo klo. Altså der er jo, der er jo virkelig mange ja, lov, Men der ikke, er jo, der i der blandt hjem. andet, et af de her eksempler, som jeg også er det der har været nævnt flere gange, er tatoveringerne, ikke? Hvis man nu har tatoveringen hen over kinden og op i nakken og altså nu nu har du du skriver har jo kun din egen navn tatoveret ned i men du, for Det forstår jeg ikke siden. Ja, det er vi klar over. Ja. Men op af halsen, ikke? Jeg tænkte pludselig om. okay, så har man der er jo mange der har det der i ansigtet. Så har man LTF stående hen over kinden. Det må du så ikke gå rundt med. Hvis du dækker det til, så rammer du bogafforbud. Ja, men man skal så også sige, at der, der er sådan en grænse alting. Ja, der står også et eller andet sted, hvis du har fået tatovering efter forbuddet. Ja. Ikke? Så er det lovligt. Og du fået øh, tatovering før forbuddet. Så der er alle mulige definitioner. Jeg kan ikke lade være at tænke på, hvordan bandemedlemmer med de her tatoveringer hovedet kan misbruge den her lov til, at vi skatteøder skal til at betale for, at de kan få fjernet deres tatoveringer. Og prøv lige at glemme, hvem har betalt for, at du bliver fjernet. Men jeg er ude at love jeg jeg sige, også, Ude på Bispebjerg Hospital der er en læge, der er egnen. Øh, Punkt. Fjernede tatoveringer for bandemedlemmer. Fra en punkt? Ja. Det er ligesom burgermanden fra Frankrig. <laughs> <laughs> Nå, jeg ja, er ham, der betalede burkermandet. Der var ikke nogen der. I, I det her, Sebastian, det, det her gennemgang, action card til action card. Politiet, der, der står der jo også det her med, at man kan give opholdsforbud, altså at bestemte mennesker mm. ikke må opholde sig bestemte steder. I yes. øvrigt, øh, nu falder mit øje lige på noget andet, at, at det der med tatoveringer og sådan noget, ikke? at der står, at det er undtaget, hvis det er lovlige demonstrationer, i forbindelse med journalistik, forfattervirksomhed, kunst osv. Ja, det er sjovt, ikke? Jo, men er det er nu, hvis nu en eller anden går ud af LTF og skriver en stor og lang bog om sin fortid, så må der godt være billeder af hans LTF-tatoveringer på den. Det, det kan godt være sådan noget. Det kan jeg godt være. Nå, ja. men om det med opholdsforbuddet... Ja. Så står der, at det er en administrativ afgørelse, og det kan meddeles, hvis en person skal have, eller, har haft, eller det, det, det gælder personer, der har haft tæt tilknytning... Øh, Altså er registreret medlem, eller har en central rolle. Medlemmer af LTF er opdateret med en kode, bla bla, bla og Så står der, det vil sige PED-stampersoner på mm. opløsningstidspunkt. Hvad betyder det? Jamen det er de her personer, jeg, jeg, jeg fortalte om. Altså hvis, hvis man på en eller anden måde har været hangaround, eller har haft omgangskreds med nogle af de her kriminelle bandemedlemmer, så bliver man sådan en person of interest. Jeg kan lige huske, hvad PED står for. Men det er, ah, okay. det, det, det, det, det er de her personer, som på en eller anden måde har noget med, med bander at gøre. Ja, okay. Så det er sådan i bred forstand, ikke? Så der kan man altså så øh, forbyde dem at opholde sig bestemte steder. Ja, lige præcis. Og det, det er igen det her, med det her proportionalitet, jeg fortalte om. Der, der er jo alt muligt, som man skal ind og kigge på. For eksempel, hvis, hvis der står nogle drenge på Blokårdsplads, LTF, så kan de få det her påbud om, I må ikke befinde jer her. Hvis der så er en, der bor på øh, Blokårdsplads, så, så går den ikke. Så det er sådan nogle ting, man hele tiden skal ind og. Jeg var ind og vurdere. Jeg vil så sige, at de politifolk, jeg har talt med... Øh der, der fornemmer jeg lidt stemning af, det de her mennesker foretager sig, det er jo ulovligt og strafbart. Og du sagde jo indledningsvis, Sebastian, det her med, at når man er i politiet, så vil man gerne lave det politiarbejde, man har blevet politimand for at gøre. De fleste politifolk har været efterforskere, dem der sidder og efterforsker det her, vil jo gerne knade forbryderne for den forbrydelse, de begår, som er rigeligt ulovligt i forvejen. Skal vi nu ud og bruge tid på at skrive dem for at have en t-shirt, eller et flag, eller en tatovering eller noget, er det ikke mere interessant at bruge kræfterne på godt at efterforske den alvorlige kriminalitet, det begyndte. Men, men undskyld, Sebastian, før du svarer på den, jeg vil bare lige sige, inden jeg glemmer det, at, at efter det her forbud, så Brothers jo vendt tilbage. Det skal vi ja. altså lige huske. Og Brothers er jo blevet... Har det ikke været der hele tiden? Nej, jo, de går ind og Men nu, nu er det jo op igen, og de har fået rigtig mange øh, gamle LTF-medlemmer, der rykker over fra Brothers til Brothers. Æ, og der begynder jeg at tænke sådan lidt, om de kunne finde på at skifte over til navnet Brothers. Men prøv her. Sidste år havde vi jo de her i Odense, hvad hed de? Black, Black Army? Black Army, ja. Som jo pludselig meddelte, at nu lagde de vesten og sådan noget. Og, og efter at have været i offentlig diskussioner også med borgmesteren og sådan noget, ikke? Og det, det, vi jo også talte meget om dengang, det var jo, jamen, det kan da godt være, at de lægger vestene, men de lægger da ikke forretningerne fra sig. Altså, de Ej, holder ikke op med nej, at handle med has og lave det bla, bla bla det. Er jo det. Og, og så kan du sige, jamen, det, bliver det mere eller mindre rundt Nu er det jo faktisk sådan i straffeloven, at hvis man begår nogle af, af de her kriminelle handelser, alle de der mere sådan krigsagtige voldshandlinger, sådan noget skyderier, så straffes det dobbelt op, hvis man hvis det er led i en konflikt, eller egnet til at skabe en konflikt. Øh, der var en, en Brothers-medlem faktisk, der blev dømt her øh, i uge, tror jeg. Han, fik, han blev dømt for at have en pistol og en revolver med skarpe patroner til. Tror han fik? Æh, 15 Hvad får man for det? Nej, Nej, men der får du to, de, jeg tænker, han har fået sådan seks år. Ja. Han fik syv år Nå, og udvisning det, for bestandig. For ti år siden fik man, løftede man straframmen fra et halvt til et helt års fængsel for et våben. Mm -hmm. Så altså, det, det er jo en massivt højere straf, man får i forvejen for den kriminalitet, man begår. Jeg tror den var på heller år. Jamen, det, så er den glæden den jo okay. op der, ikke? Men, men jeg kan da huske, at den kom op på et år. Ja, det var bare på tid... På et tidspunkt, der stiller du et spørgsmål. Ja, det er Det jeg Men øh, bare lige for at vende tilbage, så øh, der er der selvfølgelig ingen i politiet, der tror, at de her personer, på grund af det her forbud, øh, de begynder at gå i skole og dropper deres kriminalitet. Så, så på den måde er det symbolpolitik. Ja, men det er selvfølgelig noget, der er med til at, at irritere dem og stresse dem i deres kriminalitet. Og hele fokus skal selvfølgelig ligge på, på at fange dem i, med hænderne i kagedosen i de store kriminelle sager. Men øh, det har er, er politiet jo tydeligvis svært ved. Så derfor er det meget godt at få sådan en lille ting. Jeg, jeg synes, det, det går meget godt. Altså, jo, hvor mange jo, jo. bandemedlemmer er, der sidder inde i øjeblikket. Ikke på den altså, måde, er, men sådan der er også sådan, mange er overbooket, overbooket i fængslerne, fængselbetjenten er ved at, at rette om af, af, af pakket fængsler. Men det er bare endnu et redskab til at Men hvor lang tid har vi den her formue? Jamen, dybest set er det jo et forbud, som på sådan en forventet efterbevilling i virkeligheden. Ikke? Fordi mm. nu der skal der jo føres en retssag mod foreningen. Og der er der jo også det centrale spørgsmål, hvorfor tror man, man kan forbyde dem her, når man nu har prøvet tidligere at undersøge, kan vi forbyde Halsey Angels, kan vi forbyde bla bla bla. Og der er forskellen faktisk lige i den der lille paragraf, jeg nævnte for et øjeblik siden, som hæver straffen, hvis ting bliver begået i forbindelse med en bandekonflikt. Den, der hedder 81A. Mm. Hvis, hvis øh, jeg går ud og skyder på gaden, så får jeg en straf. Hvis øh, du, dem som led i en eller anden konflikt med en anden bande, gør det samme, så får du en højere straf, fordi det er som led i bandekonflikt. Det blev indført for, hvad, otte år siden? Ja. Og fordi man nu har en helt stribe dommen på det, hvor, hvor den er brugt, den paragraf, så, så st st st st st st st st står der jo faktisk i dommen, at forbrydelsen er begået i banderegi altså som led i noget, som banden har med at gøre. Så og det er så en forening, du, der skader. Så kan du pludselig bruge det til at sige, for det er jo det, der altid har været diskussionen i de andre, jamen når et eller andet medlem af en rockerklub gør et eller andet, gør han det så for klubben, mm. Mm. eller gør han det som sig selv, og så har han jo et med i en klub. Så, så den der 81'a kan pludselig have gjort, at der ligger en bunke domme, som siger, det her det er sket i klubregi. Og derfor kan, mener man, at man kan nå længere med at vise, at det er en forening, der mm. virker ved vold, som jo er det, der skal til. At, den, at man kan opløse den ved det op. Jamen, jeg har ikke lade være så tænkt på, at I kunne og, og, og, og krigen mod bloggersplads, det var der også rimelig meget for en ja, ja, ja. Men, det, men det er jo også, det, er, det er første ja. gang, men, gang, ikke? Hvis altså, de bliver den belovlige, det er første gang, det sker, er det ikke en forening? Jo, så vidt jeg ved. Og okay. hvad hvis de ikke gør? Så skal vi ikke give dem en masse penge, jo. Fordi du kan jo sige, den, den kriminalitet, de begår, der har været grim, grim kriminalitet, grim, grim øh, skyderier og drab og så videre her i det seneste år i København. Det er rigtigt. Men nogle af os kan jo godt huske, hvad der foregik i nullerne omkring Blågårdsplads, blandt andet. Øh, der blev der jo også skudt og øh, bomber, og hvad har vi? Og nogle af os kan jo huske så langt tilbage, som hvad foregik der i 90'erne og i 80'erne? Der taler vi altså iskolde likvideringer med automatvåben. Vi taler panserværnsraketter, dysekanoner, bomber. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke også var voldeligt og, og farligt også for andre dengang. Men man har altså juridisk nogle muligheder nu, som man ikke havde tidligere. Og så er der vel også bare skiftet stemning på, på sådan det retspolitiske over de der 25 år. Hvor, hvordan kan man have en juridisk mulighed nu, og ikke dengang? Er det ikke det samme? Fordi det der er det springende punkt, det er, at kriminaliteten bliver begået i klubben navn. I foreningen. Eller, ja. eller at det er enkelte personer, som så også er med i klubben. Og det er det, der handler om. Nå, det, men det har jo lange, lange, lange udsigter med den der. Sebastian, er der andre ting, du hæfter dig ved, hvis du nu stadigvæk var politimand. Og du ser det her action card fra Københavns Politi, hvor du tænker, hold da op, det vil jeg nøde ud at stå og slå os med ud på gaden. Ja, men altså, du er selv inde på det. Altså, øhm, altså det, det virker til at være meget svært. Altså, ligesom burkaforbud og alt muligt andet, der, der, der er meget til betjentene, de selv skal stå og tænke på ud på gaden nu her. Mm. Synes jeg godt nok, så øhm, nej, på sin vis er jeg glad nok for, jeg ikke øh, står lige den. Hvad er det, tror det bliver svært at være bandemedlem? Ja, det er jeg slet ikke i Eller på bare i en anden bande? Eller kalder sig noget andet? Nej, men jeg tror at banderne har meget svært at være rekrutteret lige p.t., fordi at der bliver sendt nogle virkelig klare signaler, og nu hører vi jo også om, at øh, registrerede bandemedlemmer, måske i fremtiden med en lovgivning, ikke for kontanthjælp. Nå ja, det er også, det er også på vej. Mm. Jeg vil så bare sige for os med lang hukommelse, Dengang man begyndte at have det, man dengang definerede som gadebander, de her løsergrupperinger, for eksempel omkring Blågårdsplads, i kamp med de etablerede rockerklubber, der hørte man jo vældig mange politifolk sige, at det var jo nemmere med rockerklubberen, fordi de har jo mærker på, at man kan se, hvem de er, ja. hvor de kommer fra, hvem de holder med, hvorimod de der andre løsergrupperinger, det var fuldstændig umuligt at holde rede i. Nå, vores tid er gået, vores producer I og sidder og vinker og brøler, at vi skal runde af og slutte. Sebastian... Velkommen til første afslutning af Politiradio. Det var, en det var en fornøjelse. Jeg glæder mig allerede til næste gang. Sebastian Rikelsen er ny nybeholdet. Jeg synes, det var en fornøjelse, du var her. Nedim Yassar kender vi godt. Jeg hedder Marie-Louise Toksvi, og vi er her igen om en uge. Du lytter til Radio 24 /7.